La Biblioteca Can Baratau s'apropa al Tiant al dia. I avui ens acostem fins a la biblioteca per descobrir un d'aquells gèneres que ha anat creixent, creixent i, cre i creixent dins de, de la literatura, però alguns no estarien d'acord. Marta Kerr, molt bon dia. Molt bon dia. Podem dir literatura o no? I tant, jo crec sí? que sí, vaja. Jo crec que sí. Avui anunciem que anem a parlar del manga, perquè justament el passat dilluns va acabar doncs aquest aquesta gran reunió del manga d'aquest gènere a l'Hospitalet del Llobregat. Ens haurien de ser quatre dies, no? Sí, o sigui que sí gent, els fanàtics van tenir temps Sí, el Sol de la Manga ja, ja fa unes quantes edicions que funciona i cada vegada té més èxit mm. i a més a més l'edició de Barcelona em consta que és una de les edicions més grans o més varietat d'autors que hi ha O sigui que fins i tot ve gent de, de fora no? per visitar aquest estan i aquest repertori de, del gènere mm, Dèiem et veig preparada perquè per una banda de portar llibres però per l'altra també portar DVDs Bé, és que portava dues coses, perquè en el cel de la manga, a part de, evidentment, molts còmics, molts autors, molts dibuixos, també hi havia una sala de videojocs. Uh -huh. I aquest és un tema que no es coneix massa, però que a la biblioteca també tenim videojocs, ah, i mira. és el que et portava. Ah, mira, o sigui, tot va una mica relacionat, eh? Des de l'alessant sí. del manga podem treure una mica de tot. És un món que acostuma a anar lligat. No té perquè què ser ni molt menys el mateix estil de joc, però sí que va dirigit a un públic... Bé, que a qui li el manga acostuma a agradar-li el videojoc, això és veritat. Ja fa unes setmanetes que vam parlar del tema del còmic i vas fer una pinzellada, no? vas, vas aturar-te, vas dir que dins dels còmics doncs, hi havia un que era molt, amb molt de renom i que amb molta tradició, que eren aquests còmics japonesos que es venen a dir «Manga, explica'ns una mica perquè uh, ens vas donar la pinzellada però avui li dediquem a aquesta secció». Sí, l'altra vegada que vam parlar dels còmics, jo et vaig portar els còmics concretament i el que avui... Vull et porto, ja no és eh, les sèries d'aquests dibuixos, val? sinó informació sobre aquest món. Uh -huh. Perquè, bueno, és molt fàcil que entrem a la biblioteca i agafem a la zona dels còmics, doncs, un manga. Però, i si tenim ganes d'aprendre a dibuixar com es fa amb el oh, manga o, o l'anime o volem saber d'on ve tot aquest món o més, més informació sobre els personatges, doncs tot això és el que et porto avui. Ah, oh, mira, molt interessant, no? Sí, jo crec que sí, perquè és una, a veure, és una cosa interessant també de saber de dir, posa, a veure, a qualsevol persona que es dediqui al dibuix a, segurament començarà fent... S'ha d'aturar en algun moment en el manga, no? Sí, i si li agrada pues, especialitzar-se en això, no? I més la, la tècnica, el disseny... Són aquells dibuixos amb els ulls tan grossos, uh -huh. saps? que tots tenim en ment. Sí. Doncs a la biblioteca tenim una, una sèrie de llibres de pues, aprendre. Per, per, això, per aprendre a dibuixar manga, explicant-te pas a pas les perspectives, les vinyetes, les distribucions... Una miqueta com si fos un curs, uh -huh. però, però més bàsic. O sigui, pels aficionats, sobretot són joves, eh? Quan no sigui de dibuixants ni ha de totes les edats, però els que en principi hi crida més l'atenció en això d'iniciar-se a dibuixar són joves. És a dir, que sí que es poden endinsar a través d'aquest nivell bàsic, no? Principalment adolescents acostumen a ser. No vol dir que no hi hagi algú adult que s'interessi, eh? Però Clar. els que normalment demanen són... Però us ho demana? És a dir, coneixen que hi ha recursos per també aprendre a dibuixar manga? Sí, de fet, eh, aquest que et porto no, aquest que es diu Com a dibuixar manga ja el teníem, però hi ha una altra col·lecció que es diu Escuela de manga, que va, el vam comprar a petició d'una usuària ah, que volia doncs, aprendre'n més, que començava a dibuixar i tenia ganes d'aprofundir doncs, més. Aquest és un exemple més de que doncs, també funcioneu a base de peticions. Que les no? peticions funcionen, sí. Que allò, el comentari que ell que es fa al taulell, després també té els seus resultats. Sí, no? sí, sempre que es pugui es pot, es pot, perquè en el fons és el que diem sempre, que el llibre és per l'usuari, no, no és per l'illotecari. Bé, tenim aquesta, aquest nivell bàsic que ens ha portat, de com ho dibuixar amb veig que de norma editorial, que són els més enombrats, no? amb, amb això del manga... En el món que del que tenen... còmic, en general, sí. normes són uns clàssics. Sí, Molt sí. bé. T'he portat un altre, uh, que és de l'estil, és l'estil aquest que es diu anime, que és un altre estil dins aquest món japonès, que de fet, si mirem els dibuixos, veiem que són diferents, uh -huh. però que també eh, tenen una línia comuna, que també s'inclou dins d'aquests personatges que preadolescents, que els hi passant historietes... I, I que, també és un altre estil. Que, que després, com deies, uh, molts arriben als videojocs o arriben també doncs, a la televisió en els dibuixos animats, no? Que, que sí. potser ens, ens sonen més per, per tenir-los a la tele, que els tenim més a mà. Sí, molts dibuixos dels que, dels que passen per la tele, no tots, però molts sí que estan ambientats o, o influenciats per aquestes tendències japoneses. Mhm. Uh -huh val. Uh, això pel que fa aprendre a dibuixar sí. tenim més coses a la biblioteca però us convidem com sempre a venir també tenim un altre tipus de llibres a la biblioteca que són, per exemple, t'he portat aquí un sobre Naruto uh -huh. que és un d'aquests personatges que ja s'ha convertit en clàssics dins el món del manga que, i aquí el combateix uh, com si fos el nou Dragon Ball el, el soncoco de, sí, de la nostra època. Sí. Uh, però, clar, totes aquestes, totes aquestes històries acostumen a tenir pues, unes sagues de personatges bastant complexes i no sempre tens perquè seguir-ho tot. Llavors, pues, llibres com aquest que et porto t'ajuden a, a orientar-te no? sobre qui és qui, sobre d'on ve aquesta història, per què passa això... Qui és el boc, és el dolent, els poders... Les... Sí, perquè clar, tu pots... Si fan per la tele o agafes un còmic, pot ser que no agafes des al principi. Mm -hmm. no? aquests còmics que hi ha tante, tants números, pot ser que, mira, és al mig, llavors, ostres, i aquest? D'on ve, aquí d'on surt? Bé, bueno, doncs tenim una guia que t'ajuda a... Que curiós, eh, que hi guies per situar-te dins d'una trama de, de, de manga o de, de qualsevol història, no? És... Això vol dir que, que realment la saga és llarga. Sí, i que que genera molt d'interès. Això vol dir que hi ha molt d'interès per aquesta temàtica uh -huh. i que el que se'n diu popularment hi ha molts friquis que els hi encanta a tot aquest món. Clar, i, i els encanta conèixer tots els detalls, no? Per això si, si hi ha algun llibre d'aquests doncs, que t'endinsa en un personatge i que t'endinsa en conèixer tot el que hi ha al darrere, doncs suposo que també és d'interès. També confesso que si hi ha algun friqui, segurament aquests eh, llibres els tenen més que superats <laughs> perquè un nivell bàsic. Val, o sigui, que els que no estem massa entesos en la matèria, potser que ens comencéssim a llegir aquests que ens proposes avui, no? Exacte, exacte. Si ja són més entesos, llavors ja us enviaríem una biblioteca especialitzada, val. que estigui més matèries sobre, sobre el tema. <ríe> Molt bé, què tenim més del manga? Mira, t'he portat un altre llibre que, al igual que t'he explicat de Naruto, eh, es diu El gran llibre de los manga, és una petita enciclopèdia dels de ah, manga, val? Eh, doncs és dels inicis, eh, d'on surten... Eh, ens ensenyen a distingir diferents uh, gèneres que jo desconec però que, per exemple, són els el Shouho, el Shonen, o sigui, o dins del manga tota la diversitat estils. que hi ha, sí. no? Sí, sí, és una petita guia per, doncs, bueno, per anar-te situant. I a més és que tampoc és tan, tan llarga, no? O si realment, per algú que, que estigui interessat en la matèria i vulgui començar a endinsar-se en aquest gènere, doncs realment és un llibre que pot trobar molt interessant i que tampoc és que sigui allò, encara que sigui enciclopèdia, allò que diem en enciclopèdia, que no es pensen que és un volum allò... No, no. És un llibre, no? Són 250 pàgines, vull dir que es pot... Ara, no és una enciclopèdia de a a l'A a Z, mm. però sí que és una obra que es pot anar llegint, es pot anar fullejant per anar-te introduint mica en mica... Entrant en aquests mons, ara que feies així, que has obert el llibre, per casualitat he vist, he vist el Chinchan, o sigui que també, imagina't, personatges clar. tan famosos com aquests apareixen a l'enciclopèdia del manga, no? És que, clar, com a manga... és L'art japonès, no? És tots els personatges que venen d'allà. I el Shinchan és un dels clàssics. <ríe> dels clàssics i gamberros. Molt bé. <ríe> doncs uh, això per conèixer una mica més aquest estil, aquesta tradició. Què més ens portes? Ens deies els, els videojocs? Clar, porto un altre tipus de material que també és molt atractiu pel públic jove, que són els videojocs. Uh, les biblioteques tenen un cert debat sobre si n'han de tenir o no han de tenir... Però vaja, aquí la Biblioteca de Tiana, eh, des del moment en què som subscriptors de la revista Micromania, uh -huh. per exemple, eh, tenim una sèrie de, de jocs, de videojocs. Aquesta revista el que fa cada vegada que treu un número és treure't un número amb un joc complet i demostracions de petits jocs. Uh -huh. Val? Llavors, nosaltres el tenim a la biblioteca. T'he portat uns quants, eh, com per exemple aquest de, de l'Imperium Civitas, que és un, un joc de civilitzacions... Vale. aquest el tenim complet, el pots descarregar el pots a instal·lar mira. a l'ordinador i, i jugues tu a casa teva durant el temps que vulguis uh -huh. i a part la revista també et truquets de, de, de tots els jocs que estan al mercat molt, molt bé, I com passar els nivells i tot això, no? Suposo. sí, els truquets, si vas a aquella porta i truques tres vegades, t'obrirà un no sé què sí, sí, aquests truquets te'ls te explica mm, comentar que els videojocs pos pues, igual que les revistes o que els llibres o que els DVDs, els deixem durant 30 dies sense cap mena de problema Uh, és interessant també això que deies del, del debat no? que hi ha a les biblioteques, perquè per una banda jo ja em suposo per on va el debat de dir uh, si fomentem la lectura no hauríem de tenir videojocs, però tampoc és incompatible, no? És un debat extens aquest, eh? hi ha versions de tot. Uh, clar, el que sí que no es vol des de la biblioteca és uh, fomentar la violència uh -huh. i, I, i tendir molt associar videojocs amb violència. Val? Tots ho acostumen a ser o molts són de matar marcians o de, o de lluitar contra les guerres. Sí. I aquest és un debat que genera... És conflictiu, sí, no? Una sí, mica. Sí, sí, perquè hi ha diu que bueno, es poden tenir jocs didàctics eh? o jocs pedagògics o, o simplement pots estar al dia i que sigui la persona usuària la que decideixi si és un joc apte o no apte. Uh -huh. no? És la, una mica la llibertat de, de decidir. Ja et dic, és un debat que no està resolt. Clar, i que cadascú fa una mica el que li sembla en el seu moment, no? Cada biblioteca opta per, per la seva tendència. Sí, a veure, la biblioteca de Tiana, de fet, no comprovi jocs però sí que en rebem per això, ja dic, com que estem suscrits a la revista, sí que en tenim Clar. alguns. No? El que sí que, per exemple, comprem són videojocs per, per més petitons. Uh -huh. Que ja entrem dins la, el que t'explicava de, de videojocs didàctics. Clar, és diferent el tema. No? Exacte, l'editorial Barcelona Multimèdia edita un munt de, de CD-ROMs que des de ben petits ens ajuden a, doncs, jo que sé, a aprendre a distingir les lletres, els colors, els números, amb jocs on hi ha de, de jocs estudiats a nens més grans, mira, qui t'emport un que és per nens de, de fins a 13 anys de la Belllla i la bèstia, que és un, un clàssic. Eh? Bueno, sí, exact, és un, un joc d'aventures basat en la literatura i és, ah, està bé. No, no té l'objectiu que aprengui um, a sumar, uh -huh. sinó el senzillament que sup passi bé però que, no, que són és... distrets amb uns valors, com deies, doncs, més pedagògics. Que paragògics. no tenen per ser de matar clar. ningú, exacte. Però és que és veritat, no? Que hi han també una tendència de, de jocs que hem de dir que no són els que més triomfan després, no? Però que existeixen i que potser sí que des de la biblioteca es podrien fomentar, no? Clar, clar, clar. Mira, t'he portat per exemple aquest altre, que és, es diu Nil i les pedres del foc, que és un videojoc per nens de 4 a 9 anys, que és un joc d'aventures, és un ratolinet que li van passant aventures i tu has de prendre decisions si treia cap aquí, treia cap allà... A veure, sense fer mal a ningú, no? Exacte, sense fer <ríe> a ningú. I també és una altra manera de, de, de controlar el que fan els nostres nens als ordinadors. Clar. A veure, avui dia ja sabem que els nens ja neixen amb l'ordinador enganxat a ells, sí. pràcticament. Eh, clar, tenim l'opció de deixar-los a internet, que no sabem on es connecten o si que ho sabem, ho controlem, però clar, tenen un accés molt més uh, fàcil a jocs que potser no ens agraden, o els hi podem portar nosaltres a jocs, jocs que els guin cap a un ús més racional d'aquestes tecnologies. No? Estic pensant, per exemple, també en els otijocs. Mm -hmm. val? No sé si coneixeu l'Ota el Bruixot, que és aquell dibuix del Picanyol, sí. que durant molts anys va acompanyar el fort i té tota una saga de, de, de jocs que són d'aventures, però vegades són de buscar les diferències, de, de fer deduccions lògiques... Clar, això dona vida a, a l'aprenentatge del nen a través de l'ordinador, a través d'un joc, uh -huh. i permet doncs, que el nen jugui, jugui a l'ordinador, però que no es, no es connecti a webs que no ens interessen. Per exemple I tots aquests eh, jocs que, que ens has portat fins aquí, tant el del Nil, aquest ratolí que dèiem, com el de la vella o la bèstia, etc els poden tenir 30 dies i són dels que s'instal·len a l'ordinador o, o han de tenir 30 dies després tornar-lo, si volen tornar-lo a agafar. Depèn, depèn, això s'ha de mirar les instruccions. N'hi ha que eh, funcionen amb el CD de dins l'ordinador, uh -huh. n'hi ha que no, que te i ja està. Això en funció de, del joc s'ha de les instruccions, ens ho pregunten, que els explicarem. Molt bé, Déu-n'hi-do també la de recursos que tenim, com sempre, al voltant dels dibuixos. Alguns s'ofendrien si dic això del manga com a dibuixos, però, perquè els experts del gènere dirien que això no són dibuixos, no? Diuen que són novel·les gràfiques, els mangas. Sí, els... Bueno, els mangas i els còmics en general. Sí, sí. sí. sí però bé, bueno, nosaltres perquè ens entenguem, no? d'avui ens volíem centrar en aquestes novel·les i aquestes històries narrades a través de, de dibuixos dels mangas. Bé, Marta, moltíssimes gràcies, com sempre, i la setmana que ve més recursos. Més recursos. Que vagi molt bé. Adeu. Adeu, bon dia.